mattina mi sono svegliata oh, o bella ciao bella ciao ciao ciao una mattina mi sono svegliata ed ho trovato l'invaso un oh, partigiano portami via oh, o bella ciao bella ciao ciao ciao partigiano moio sulla montagna o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao e se io muoio sulla montagna tu vi devi se e tu mi devi seppellire o oh bella ciao bella ciao bella e passeranno Oh bella ciao, oh bella ciao, oh bella ciao ciao, dai tutti quelli che passeranno e poi diranno 77 a darrere, una vegada més, de les lluites social justes donant veu com heu pogut escoltar els documents penjats al nostre blog, a sindicats, piquets informatius i ara a la ciutadania de carrer. Hem anat una estona fins al mercat de l'Olivar de Palma, on pràcticament la totalitat de treballadors han anat a fer feina, tot i la jornada de vaga decretada i la presència d'un piquet informatiu. El document que escoltareu és un clar exemple de la veu de la població sense gaire perspectives de solucionar res, desil·lusionada i ben adoctrinada pels mitjans de comunicació de masses. Ens demanem si comentaris com els que escoltarem són part d'un missatge personal i d'elaboració pròpia o fruit de l'alignació la informativa de diaris i polítics que desprestigien a diari qualsevol intent de lluita social. La lluita no és només als carrers, sinó apagant televisions i ràdios manipulatives. Uh, bueno, bon dia, primer a tot, som Joan Torres, que som, som de Pescadors Carmen, aquí al Mercat de l'Olivar. Home, és molt fàcil, perquè avui ja no, si no m'ho aixecam per anar a fer feina, no cobram aquest dia. O sigui, nosaltres som fent feina per nosaltres, i no només per nosaltres, que tenim empleats que avui al final de mes voldran cobrar, i clar, nosaltres estem aquí per això, per intentar guanyar un duro, per poder pagar aquesta gent i poder cobrar nosaltres. Jo personalment no crec que sigui aquesta sabia. Sa sabia per solucionar res, sinó jo crec, penso que és tot el contrari, per, perquè per exemple, en el meu cas, jo personalment, jo no, no, no m'agrada gaire ser gent, ah vinga, general i venga i tal, o sigui, ho trobo un absurdo, però enorme. Per suposo que hi ha moltíssimes escales per arreglar, per suposo que moltíssimes en els país, però no crec que aquesta sigui una manera per, per arribar a arreglar-les, ni molt menys. Sí, sí, com te comentava antes, un poquet així per damunt, sí que és vera que avui eh, hi ha molt molt molt poca gent, però ja et dic, no és, ni molt menys per, per el tema Sabàia. És per, en el nostre cas, que és que ven amb els pecs és per molt de eh, mal temps que ha hagut, que hi ha un temporal de, de, que fa por, és veritat. De fet, tenim barcos que en teoria han arribat tard, no han pogut arribar, però no té res que voler a és per molt de mal temps, però nosaltres estem aquí a Mallorca, tenim aquest hàndicap un poquet i te... estem un poquet eh, pendent d'això sempre. Sí, a potser en sis persones, fet sincerament, ens han quedat un poc, en tots els respectes, cap ell perquè cadascú és el, el, lliure, lliure de, de fer el que vulgui, però un poquet de ganes de riure en el sentit de que, clar, en sis persones només, comptades, eh? sis persones, claro. Uh, de fet, si jo hagués hagut de ser un de les 6, potser ni tan siquiera hagués sortit d'aquesta meva, m'entens? I, clar, d'aquí, pues, sí, un poquet de, de, de riades entre nosaltres, entre els placers i poca cosa més, saps? No, no, no, no, que jo sé sàpiga, no, no conec que ningú diguéssim eh, que hagi d'anar en aquesta manifestació perquè com ja t'he dit tantes, per moltes manifestacions que se fa i no crec que sigui aquesta la manera d'arreglar-lo -ho. Hombre, és que bueno, potser millor un dia no acabaríem d'explicar-te cosetes que jo realment canviaria, no? Però per això, per desgraci, és això jo hauria d'estar, no al millor de davant de tot, despoder però si sí, per allà, per poder fer alguna cosa, no? O sigui, jo som un mandat com la majoria dels de espanyols, i per moltes idees i moltes opinions que tinguem, no podem fer res, en el respecte, m'enténs? No, no, simplement això, que ho trobo un dia perdut. O sigui, fer una vaga d'aquestes característiques, jo trobo personalment un, un dia perdut, en tots els sentits. El mercat de l'Olivar, Joan Poster. Tenen raó, però no és el moment de fer-la, és la meva opinió. Tenen raó, però no és el moment. I això, això és tot. Val que te digui. Perquè així com estan les coses, s'haurien d'haver ajuntat tots, l'OVENT, oposició i sindicats, i dir... no m'en sària. Així de senzents, Hombre... Eh? No, no, no, no, no, tenen molt de gastos i si no fan calaix ningú els ajuda. Ja veurem, vols que te digui? Per, per la valla, si s'ajunten tots, però tots eh? Podria dir moltes coses però no sap què passa. No, no, no, no, tu es, es perds t'ells. És la meva opinió, què vols que te digui? Només te diré una cosa. L'altre dia uns estrangers xerraram uns espanyol i em vaig ve de veure. Hola, senyora Bona, que a Mallorca eh, els venen cada any. Som els llocs que tenim més corruptes. I em vaig ve de callar. Hola, som el Miquel, estem en el mercat de l'Olivar i està tot molt tranquil. Mm, jo exactament no, no ho sé perquè no hi són sempre, vull dir, això és cosa dels jefes i... I tot veig que tot, tot el temps obert, i per tant hem obert, vull dir, ja està. Els nostres productes som perecederos, que se diu, i s'han de treure. No, no entenc cap, no. De fet, he molt, no he vist cap ningú que hagi tancat aquí. Més, la meva opinió és que sempre reben els mateixos, la eh, classe de baix, la treballadora, i és normal que se feien aquelles coses, però tampoc podem... Jo crec que amb una vaga no... Sí, però no, però vull dir, l'endemà i se'n riuen de naltres igualment. Estem, eh, que si no comencem a fer, a tear caps, com a la revolució francesa, no, no passarà res. Sí, han passat des de la CGT, ha hagut un pot de, de Lío, i se n'ha anà, ha policia, Sí, ha vingut la nacionalada del 9, i ja està, n'ha vingut un 4... 4 cridades que han fet i 4 insults, meromanco, i... i se n'ha anat. No, no crec que hi vagi jo. Estem d'acompanya, tampoc no ho tenia previst perquè ja no som de pau, no vaig. tornar a venir cap aquí, i tenc coses que fer després sobre baixa. ja uh, pues sóc de Pilar, que fa feina en el puesto de Viver Santa Maria, del Mercat de l'Olivar. I ¿Vale? faig feina pues, de planta, flor i un pot de decoració. I respect sa vaga, però jo no m' puc permetre a, a, a fer vaga perquè les coses estan molt malament i hem de fer feina, He de fer feina per millorar un poquet la crisi que estem pagant. i ja està. Respecte les persones que fan vaga, però també han de respectar les persones que no poden fer vaga. Tenen dret de fer vaga, sí. Però bueno, també han de respectar si gent que necessita perquè un dia llevas a feina un dia implica moltes coses, eh? perquè s'ha de pagar moltes coses, moltes. I si un, lli, un dia un obliguen a tancar, pues això repercuteix molt de pèrdues. Pèrdues que ningú mos donarà per, saps que és molt, és molt complicat. Aquesta gent que no entén que va repercutir, digues. Pèrdua total, pèrdua total en gènere, que el gènere tot és fresc, s'ha de pagar igual tot el llum, l'aparcament, els impostos, tot, i és que és tot, tot, és una pèrdua, és una pèrdua. Jo és que ja fa feina, necessit fer feina, no puc, jo tenc les hores comptades, jo ningú me farà la meva feina, saps? després del 100 demà, qui m'obrirà? Qui posarà gènere aquí? No el m'aduen, l'he d'anar a cercar jo, saps? No puc deixar les hores per anar a fer la manifestació. Que fa una, una manifestació en diumenge per exemple, saps? Però un dia faner no, no se pot no se pot no no no. No, no, no, no jo estic centrada en la meva feina si venen i me diuen tanca, tancaré si me respecten tancaré per normal jo, però no estic d'acord en que m'obliguin a tancar perquè jo necessito avui pues, almenys vendre el mínim per poder pagar tots els gastos que venen al final de mes i tot el que vendrà, tot. No tens més que dir. <laughs>